Рада вітаю в українській читальні, нині в кухрі історій, оповідання Джека Лондона, відступник. Прокидаюся в досвіда, нуму до роботи, і молює Господа, щоб була охота. А коли судилося ввечері померти, Боже, дай закінчити роботу перед смертю. Амінь. Джонні, якщо ти не встанеш, то не отримаєш ані крихти. Та погроза ніяк не вплинула на хлопця. Він уперто чіплявся за свій сон, відстоюючи, дарований ним забуття, як мрійник відстоює свою мрію. Його руки слабко стиснулися, і він мляво і безладно замахав ними у повітрі. Ці удари призначалися його матері, але вона, демонструючи добре засвоєну звичку уникати їх, різко струсунула хлопця за плече. «Відчепися!» Цей крик, приглушено почавшись у глибинах сонної свідомості, швидко вирвався назовні пристрасним войовничим зойком. Але так само швидко стих і перетворився на нерозбірливе скигління. Це був тваринний крик. Крик змученої душі. Крик, сповнений безконечного протесту і болю. Але мати не звернула на нього ніякої уваги. Ця жінка зі змореним обличчям і сумними очима вже звикла до процедури, котру вона повторювала кожного дня свого нелегкого життя. Ухопившись за ковдру, вона спробувала стягнути її, але хлопець, переставши вимахувати руками, відчайдушно за неї вчепився. чепився. у ногах ліжка, він усе одно примудрився залишитися під ковдрою, тоді матір спробувала стягти на підлогу всю постіль. Хлопець пручався. Вона додала зусиль. Її вага була більшою, і нарешті хлопець та постіль піддалися. Але він поповз слідом за ковдрою та матрацем, інстинктивно намагаючись захистити себе від кусючої прохолоди в кімнаті. Коли хлопець сповз до краю ліжка, то здавалося, що він... Ось-ось упаде з нього вниз головою. Але в цю мить у ньому стрепенулася свідомість. Він випрямився і якусь мить непевно балансував на краю, а потім гупнув об підлогу ногами. Мати одразу ж схопила його за плечі і струсунула. І знову він замахав кулаками, але цього разу сильніше і влучніше. І одночасно з цим його очі розплющились. Мати відпустила його. Хлопець прокинувся. «А, все гаразд!» – промимрив він. Мати взяла лампу і заквапилася з кімнати, залишивши його в темряві. Спізнишся, оштрафують!» – попередила вона, озирнувшись. Хлопцю було байдуже до темряви. Вдягнувшись, він вийшов на кухню. Його хода була важкою для такого легенького худорлявого тіла. Ноги вилучилися, як свинцеві, і це виглядало дивним, бо тож були дуже худі і кістляві ноги. Він підсунув до столу стілець із продавленим сидінням. «Джоні!» – різко скрикнула матір. Джоні так само різко підскочив зі стільця і, не кажучи ні слова, пішов до раковини. То була б й огидна раковина. З її отвору йшов сморід. Але хлопцю було байдуже сморід із раковини був для нього частиною природного стану речей, так само, як і засмальцьоване від миття посуду мило, яке погано милилось, та він і не надто старався намилюватися. Кілька сплесків холодної води з-під крана. От і вся процедура. Зуби він не чистив. По правді кажучи, йому ніколи не доводилось бачити зубочистку, а що у світі існують такі дурощі, як чищення зубів, він взагалі не підозрював. Хоча раз на день умивайся без нагадування», дорікнула матір. Притримуючи щербату кришку на чайнику, вона залила дві чашки кави. Хлопець промовчав, бо це було в них постійним каменем спотикання. Єдиним моментом у якому матір була непоступливою, як скеля. Раз на день він обов'язково мав умитися, а потім витиратися брудним рушником, мокрим і подертим, залишаючи на обличчі пацьорки бавовняних волокон. «Шкода, що ми живемо так далеко», сказала вона, коли хлопець сів за стіл. «Я роблю, що можу, ти ж знаєш». Але на оренді ми чимало економимо долар на день, і тут простіше ти ж знаєш. Син ледь слухав її, усе це він уже чув раніше, і до того ж багато разів. Мати увесь час говорила одне й те ж і постійно нарікала на труднощі, пов'язані з віддаленістю їхнього житла від заводу. Додатковий долар, додаткові харчі. Сентенційно зауважив хлопець. «Краще я довше ходитиму, зате більше їстиму». А їв він поспіхом, ледь пережовуючи хліб і забуваючи кавою його черстві шматочки. Гаряча, подібна до розколоченої глини рідина, називалась у них кавою. Але Джоні гадав, що то кава. І до того чудова. Це була одна з небагатьох ілюзій, які у нього ще залишилися. Річ у тім, що справжньої кави йому ніколи в житті пити не доводилось. На додачу до хліба був маленький шматочок холодної свинини. Мати долила йому кави. Доїдаючи хліб, він зиркнув, чи не буде добавки. Мати перехопила його запитальний погляд. – Не будь таким ненажерливим, Джоні! – зауважила вона. «Ти вже з'їв свою частку, а двоїм молодшим братам та сестрам теж хочеться їсти!» Хлопець не відповів на її докір, бо не любив багато говорити, і припинив зголодніло лазиркати за добавкою. Він не скаржився, бо терпіння мав просто пекельне, бо пекельною була та життєва школа, у котрій він його навчився. Допивши каву, він витер рукою рота і почав підводитися за столу. «Стривай!» – заклопоталася матір. «Гадаю, з буханцем нічого не станеться. Якщо я відріжу тобі ще шматочок хліба, то І вона виконала хитрий фокус. Вдавши, що відрізали йому шматочок від буханця, мати поклала буханець та шматочок назад у хлібницю а сама дала сину один зі своїх, двох шматків хліба. Їй вірилось, що вона обдурила його, але син помітив її жонглерство. Проте шматочок безсоромно взяв. Він дотримувався тієї точки зору, що мати з її хронічною хворобою. Все одно ніякий їдок. Бачачи, що син жує хліб у сухом'ятку, вона простягнула руку і долила йому кави, Зі своєї чашки «Щось не йде сьогодні кава зранку», Пояснила вона Далекий гудок Протяжний та пронизливий Підняв їх на ноги Мати поглянула на бляшаний будильник Що стояв на полиці Його стрілки показували половину на шосто Решта заводського люду тільки-тільки прокидалися Вона накинула на плечі шаль а на голову наділа неоковирного капелюшка, древнього і безформного. «Побігли, а то не встигнемо», – сказала мати, прикручуючи в лампі гніт і гасячи вигонь у печі. Навпомацьки спустились вони сходами. На дворі було ясно і холодно, і про першому дотикові вуличного повітря Джонні пробрав дрож. Зорі в небі ще навіть не почали бліднути, і місто лежало в темряві. Вони з матір'ю рушили, шаркаючи ногами. Не було в м'язах їхніх ніг особливого бажання ступати чітко і бадьоро. Через п'ятнадцять хвилин мовчазної ходьби мати звернула праворуч. «Дивись, не спізнись!» – попередила вона сина наостанок і розчинилася в темряві. Хлопець не відповів і зосереджено покрокував далі. В оселях поблизу заводу повсюдно розчинялися двері, і невдовзі він став часткою величезної маси людей, яка сунула в темряві вперед. Хлопець поглянув на схід. Через зубчастий обрій міських дахів почало переповзати бліде в світло. Оце і був увесь шматочок дня, який йому зазвичай щастило уздріти. Повернувшись до нього спиною, він приєднався до робочої бригади. Усередині рядами стояли верстати, і він зайняв місце за одним із них. Перед ним, над ящиком з маленькими котушками, знаходилися великі котушки, що швидко оберталися. На них він мав намотувати джгутові нитки з маленьких котушок. Робота була проста. Все, що вимагалося – це прудкість. Маленькі котушки – Змотувалися так швидко, а великих котушок, на які ці нитки намотувались, було так багато, що не лишилося жодної вільної хвилини. Хлопець працював механічно. Коли маленька котушка закінчувалася, він лівою рукою вмикав гальмо і одночасно великим та вказівним пальцями правої руки ловив кінець нитки на повній маленькій котушці. Ці дії він виконував обома руками синхронно і прудко. Потім швидким помахом рук він робив ткацький вузол і відпускав котушку. З цими вузлами жодних проблем не виникало. Колись він навіть похвалився, що навіть у сні може їх в'язати. Це він інколи й робив. Коли йому снилося, що він кожної ночі впродовж століть тільки те й робить, що безкінечно в'яже і в'яже ткацькі вузли Дехто з хлопців ухилявся від роботи Вони марнували свій та машинний час Не заміняючи маленькі котушки Коли ті змотувались А щоб хлопці цього не робили Існував наглядач Застукавши якогось сусіда Джоні за таким фокусом Він добряче нам'яв йому в уха Дивись, як працює Джоні Чому ж ти не такий, як він? гнівався наглядач. Котушки у Джоні вертілися щодуху, але його мало втішала ця непряма похвала. Колись він радів їй, але то було давно, дуже давно. Без жодної емоції на апатичному обличчі слухав хлопець, як з нього роблять блискучий взірець для інших. Він був бездоганним робітником. Він знав це. Йому казали це – і досить часто. Ця похвала звучала як банальність і вже нічого для нього не означала З бездоганного робітника він поступово перетворився на бездоганний верстат. І якщо в його роботі трапився збій, то це буде як збій роботи верстата через недоброякісний матеріал. Для нього було помилитися те ж саме, що для цвяхового преса почати штампувати погані цвяхи. І не дивно. Він завжди відчував себе невід'ємною частиною машинерії. Споріднився з нею. Вона майже увійшла в його плоть та кров. Принаймні, він з нею виріс і на ній виховався. 20 років тому в ткацькому цеху цього ж заводу щинилася невеличка збуджена біганина. Бо замліла мати Джоні. Її поклали на підлогу посеред Пронизливо воючої машинерії. Від верстатів відкликали двох немолодих жінок, допомагав їм начальник цеху, і через кілька хвилин у ткацькому цеху стало на одну живу душу більше, аніж туди увійшло вранці. То був Джоні, народжений з гепанням та гуркотом ткацьких верстатів у вухах і чиїм першим подухом стало тепле вологе повітря, густо насичене летючими волокнинками. Щоб очистити від них свої легені, він кашлянув у перший же день свого життя, і відтоді завжди кашляв через це. Сусід Джоні, якому накрутили вуха, запхикав і зарюмсав. Його обличчя перекривилося від ненависті до наглядача, який продовжував здалеко поглядати на нього Але тепер кожна котушка розмотувалася без звелікань Той хлопець страшенно лаявся на котушки, що перед ним крутились Але звук його крику глохнув, не пролетівши й півдюжини футів Боревіння та гуркіт, що панували в цеху, стіною ставали на його шляху Усього цього Джоні не помічав бо звик сприймати речі такими, як вони є. Окрім того, все стає одноманітним від повторювання, а свідком подібних сцен він уже бував багато разів. На його думку, опиратися на глядачу було так само безглуздо, як і опиратися, скажімо, верстатові. Машини спеціально зроблені так, щоб виконувати окремі завдання. Так само і з наглядачем. Але об одинадцятій в цеху намітилося деяке пожвавлення. Якимось незбагненним, магічним чином це пожвавлення передалось повсюдно. Одноногий хлопець, сусіда Джоні, прудко застрибав долівкою до порожнього возика для ящиків з котушками і мало не пірнув у нього разом зі своїми милицями. З'ясувалося, що то прийшов директор заводу, в супроводі якогось молодика. Директор був добре вбраний у накрахмаленій сорочці. Справжній джентльмен за класифікацією Джоні. З ним був інспектор. Проходячи повз хлопців, він пильно до них продивлявся. Інколи зупинявся і щось питав. При цьому йому доводилось кричати на всю міць своїх легенів. І в такі хвилини обличчя його сміховинно кривилося від зусилля, яке він докладав, щоб його почули. Своїм чіпким і швидким поглядом він помітив порожній верстат біля Джоні, але не сказав нічого, щоб відвести Джоні від верстата і щось йому сказати, він узяв хлопця за руку, але здивовано вигукнув і відразу ж відпустив і Який худий! Стурбовано мовив директор, і на його обличчі мимохідь з'явилася отеріла гримаса. — Як скіпка! — підтвердив інспектор. — Ви тільки погляньте на ці ноги. У хлопця явний рахіт, хоча й в початковій формі. Так, і до епілепсії недовго, або до туберкульозу. Хто з них перший стигне? Джоні слухав але не розумів. Бага більше. Майбутні болячки і небезпеки його не цікавили. Він більше переймався набагато серйознішою небезпекою, яка загрожувала йому в особі інспектора. «Хлопчику, скажи мені правду!» Сказав, а, вірніше, нахиляючись до Джоні, закричав інспектор до вуха, щоб той краще його чув. «Скільки тобі років?» «Чотирнадцять!» – збрехав Джоні, вигукуючи на всю міць своїх легенів. І так гучно він збрехав, що аж зайшовся сухим гавкаючим кашлем, який виштовхував з його легенів усі ті версинки, що потрапили туди ще зранку. «А на вигляд шістнадцять!» – мовив директор. «Або шістдесят!» – похмуро пожартував інспектор. Він завжди мав такий вигляд. «Завжди? Це скільки?» – спитав інспектор. «Багато років. І не старіє. Або не молодіє, з дозволу сказати. Значить, він у вас працює вже багато років? Ну, то працює, то не працює, але то було іще до прийняття нового закону», – поспішно додав директор. «А цей верстат працює в холосту, наскільки я розумію», – спитав інспектор, показуючи на незайнятий механізм, що стояв біля Джоні. Напівпорожні котушки крутились на ньому, як на віженні. «На те схоже», – жестом підізвавши до себе наглядача, директор щось крикнув йому у вухо і показав на верстат. «Так, у холосту», – доповів він інспектору. Вони пішли й далі, а Джонні повернувся до роботи, вдоволений, що небезпека минула. Але одноногому хлопцеві пощастило менше. Стоячи на відстані витягнутої руки біля возика з ящиками, інспектор своїм гострим оком помітив його. Губи бідолахи затремтіли, а на обличчі з'явився вираз людини, яку спіткало важке і непоправне лихо. Наглядач зробив ошелешене лице, наче вперше цього хлопця бачить, а на обличчі директора відбився шок та крайнє невдоволення. «Я його знаю», – сказав інспектор. «Йому 20 років. Я добився його звільнення вже з трьох заводів у цьому році, а це вже четвертий». Він повернувся до хлопця. «Ти ж клявся і божився мені, що підеш до школи!» Одноногий розплакався. «Інспекторе, будь ласка, не треба мене виганяти! У нас і так уже двоє дітей померло. Ми дуже бідні!» «А чому ти так кашляєш?» Гримнув інспектор, наче звинувачуючи хлопця у злочині. І хлопець, наче заперечуючи свою провину, Швидко відповів, «Та це нічого, так собі, то я застудився минулого тижня, містер-інспектор, от і все». Врешті-решт одноногий хлопець пішов із цеху разом з інспектором, за яким дріботів стурбований директор, проти чогось протестуючий та щось намагаючись довести. Після цього в цеху знову запанувала монотонна одноманітність. Довгий ранок та ще довший день поволі добігли кінця і пронизливо заворощав гудок, оповіщаючи про закінчення роботи. Коли Джоні вийшов за ворота, на дворі вже було темно, а в проміжку сонце, видрошись на небо по своїй золотій драбині, залило світ своїм прекрасним теплим сяйвом і знову зникло на заході за зубчастим обрієм міських дахів. За вечерею збиралась вся родина. Тільки під час неї бачив Джоні своїх молодших братів та сестер. Для нього вечеря була чимось на кшталт неприємної сутички. Бо він був таким дорослим, а вони такими безпорадно малими. Їхня надмірна дитячість дратувала його, і він її просто не розумів. Джоні був схожий на буркотливого, сердитого дідка – що дратується бурхливим неспокоєм їхніх молодих душ, котрий здається йому не чим іншим, як звичайним глупством. Сидячи над своєю тарілкою, він тихо злився і знаходив утіху в думці, що їм теж незабаром доведеться йти працювати. І вони відразу ж присмиріють, стануть статечними і розважливими, як і він, як зазвичай буває. Джоні зробив із себе мірою для всього навколишнього світу. Під час вечері мати на всі лади із безкінечними повторами розписувала, як вона вибивається із сил, дбаючи, щоб усе в них було добре. Тому Джоні, проковнувши свою жалюгідну порцію, з полегшенням відсунув стілець і встав із-за столу. Трохи повагавшись, вирішуючи, що робити, йти спати чи піти погуляти, він вибрав останнє. Далеко він не пішов. Просто сів на ганку, підібгавши коліна, сутули свої возенькі плечі, а лікті поставив на коліна і підпер долонями щоки. І він сидів і ні про що не думав. Він просто відпочивав. А мозок його дрімав. Повибігали його брати й сестри і почали гамірливо гратися довкола нього з сусідніми дітьми. Їхні розваги освітлювала електрична лампочка на розі. Джоні був буркотливий і дратівливий. І діти не знали, але пригодницький дух підштовхував їх подражнити його. Узявшись перед ним за руки, вони скандували, розгойдуючись у такт, якийсь химерний і неприємний йому віршики. Спочатку Джоні огризнувся і осипав їх лайками – яких навчився у різних начальників на роботі. Пересвідчившись у марності своїх зусиль і згадавши про свою статечність та гідність, він вдався до впертої мовчанки. Його брат Евіл, який був найстаршим після нього і якому щойно виповнилось десять, був завелієм. Джоні не мав до нього якихось особливих теплих почуттів. Він гадав, що саме через Віла виникло багато неприємностей у його житті, бо йому постійно доводилось поступатися братові та чимось жертвувати на його користь. Давним-давно, в імлистому минулому, коли Джоні був іще малий та охочий до Ігор, його позбавили можливості гратися через необхідність доглядати Віла. Він був тоді немовлям. Мати увесь день проводила на заводі, тому Джоні став для нього і батьком, і матір'ю. Здавалося, всім своїм виглядом Віл демонстрував, що братова поступливість та жертовність пішли йому на користь. Він був струнким, кремезним і ледь не вищим за Джоні, наче кров останнього взяли і направили в його вену. Те ж саме сталося і з характером. Джоні був змарнілий, виснажений та інертний. А в його молодшого брата енергія та жвавість, здавалося, були через край Глузливе скандування ставало дедалі гучнішим Танцюючи, він нахилився і показав Джоні язика Джоні різко викинув руку, вхопив брата за шию І кістлявим кулачком зацідив йому в ніс Кулачок був зворушливо кістлявий, але, мабуть, достатньо міцний та гострий судячи з того болісного вереску, який він спричинив. Решта дітей перелякано заголосили, а Джені, сестра Джоні, кинулася в помешкання. Джоні відштовхнув від себе Віл, хвицнув його щосили по нозі, а потім ухопив за петляки і притиснув обличчям до землі. І не відпустив доти, поки добряче не вивазив його у грязють. Потім підбігла мати Анемічний вихор стурбованості і материнського гніву. «А чого він до мене приставав?» – відповів Джоні на її докори. «Він що, не бачив, що я втомлений?» «Я вже такий, як ти!» – злився Віл у материних обіймах, із лицем, по якому розмазалась кров, сльози та грязюк. «Я вже такий, як ти! Я стану іще більшим! От тоді я з тобою і поквитаюся, ось побачиш!» «Тобі на роботу треба. Тоді й побачимо, який ти великий», – огризнувся Джоні. «Це головна твоя біда. Тобі на роботу треба. А підеш ти на роботу чи ні? Залежить від твоєї мами». «Але ж він ще малий», – заперечила матір. «Він ще хлопчик». «Коли я пішов працювати, то був молодшим». Джонні розкрив було рота, щоб розповісти їй про ту несправедливість до себе, яку він відчував, але відразу ж різко закрив його, аж з зубами клацнув. Похмуро крутнувшись на п'ятах, він з гордим виглядом покрокував до своєї спальні. Її двері були розчинені, щоб з кухні найшло тепло. Роздягаючись у напівтемряві, він почув, як його мати розмовляє із сусідкою яка заскочила на хвилинку потеревенити. Мати плакала, і її слова переривалися розпачливим шморганням. «Не знаю, що найшло на мого Джоні», – почув він. «Раніше він таким не був, завжди був спокійним, як янголятко. Але Джоні справді гарний хлопець. Відразу ж заквапилася вона йому на захист. Він сумлінний робітник, йому рано довелося піти працювати. Але то не моя провина, я і так роблю все, що можу, правда? З кухні знову почалось тривале шморгання, І Джоні пробурмотів собі собі підніс, заплющуючи очі. «Ще б тобі не казати, що я сумлінний робітник!» А наступного ранку мати знову мордувала його, висмикуючи з обіймів сну. Потім був жалюгідний сніданок, похід крізь темряву і слабкий поблиск дня над міськими дахами. Коли Джоні, повернувшись до нього спиною, проходив крізь завицькі ворота, то був іще один день із багатьох, і всі вони були схожі один на одного. Однак траплялися в житті Джоні і переміни, коли він переходив на нову роботу або хворів. У шестирічному віці йому довелося стати батьком та матір'ю для Віла і решти братів і сестер, які були іще меншими. Коли йому виповнилось сім років, він пішов працювати на завод, котушки намотувати. У вісім років Джоні влаштувався на інший завод. Його нова робота була напрочуд легкою і приємною. Все, що він мав робити, це сидіти з паличкою в руках і направляти потік тканини, що линув повз нього. Цей потік брав початок у пащі якоїсь машини, перекочувався по гарячому барабану і йшов кудись далі. А він сидів завжди на одному місці, безденного світла, сам як частина машини. А над головою в нього полагкотів газовий пальник. Незважаючи на спеку і вогкість, йому та робота дуже подобалась, бо був він іще молодий і сповнений ілюзій та мрій. У прекрасній мрії Джоні вифантазував тоді, коли дивився, як повз нього пливе безкінечний потік матерії. Але ця робота не потребувала зусиль. Ані фізичних, ані розумових. І тому він мріяв дедалі менше, а розум його ставав апатичним і сонливим. Одначе він заробляв на цій роботі два долари на тиждень. А ці два долари мали велике значення – або взагалі не їсти, або ж хронічно не доїдати. Але коли йому було дев'ять, він втратив цю роботу. Причиною стала краснуха. Видуживши, Джоні пішов працювати на скляний завод. Платили там краще а робота вимагала фаху. Робота була акордною. Зростав його фах. Зростала й полотня. З'явився стимул. І під впливом цього стимулу він став прекрасним робітником. Робота була проста. Прив'язувати склєнні пробки до пляшечок. На поясі Джоні носив жмут-мотузок. Пляшечки він затискував колінами, щоб можна було працювати обома руками. Хилившись над колінами, він проводив у такому сидячому положенні по 10 годин щоденно. Його возенькі плечі згорбалися, а груди стали впалими. Це було шкідливо для легенів. Зате Джоні примудрявся прив'язувати пробки до 300 пляшок на день. Директор дуже ним пишався і спеціально